Magyar szerző, dicsőítő munkája a Lepantói csatáról. Az ünneplés nem csak a hadjáratban résztvevő államokra terjedt ki, hanem Európa szinte valamennyi országában dicsőítő versek és röpiratok jelentek meg, és a csata valóságos történetének hosszabb, rövidebb leírásai. Magyarország egyik fia, a nagyszombati születésű Zsámboki János, humanista nevén Szambukusz, aki teljes szívéből kívánta a hazáját megnyomorító törökök vereségét, méltó irodalmi emléket állított a nagy győzelepnek. János itáliai, francia és német egyetemeken tanult, és magas színvonalú humanista műveltségre tett szert. 26 évesen már egyetemi tanár lett bologyában. Történeti műveket írt a törökök több magyarországi hadjáratáról. Kiadta Mátyás király történetírójának, írójának, a munkáját, és elsőnek ő publikálta a magyar törvénytárat. Még sok egyéb kisebb tanulmányt is megjelentetett. A csatát követő évben. 1572-ben Antwerpenben jelent meg latin nyelvű könyvecskéje, az Arcus aliquot triumfalis. A korra jellemzően ókori mitológiai utalásokat és szimbólumokat tartalmaz, mint a szöveg, mint pedig a kísérő képanyag. Lássunk egyes részleteket a munkából, Majtényi Zoltán fordításában. Joanne Sambukus Zsámboki János művének címoldala. Egy némely diadalív és magasztalás a tengeri győzelem emlékezetéül az igencsak legyőzhetetlen és legnevezetesebb Don Juan de Ausztriának a megpihenni nem szándékozó győztesnek tiszteletére. Szerzője Zsámboki János Mindezekhez mellékeltetik Hugo Favolinus hasonló tárgyú hősi éneke. Antwerpenben, Philippus Galaeusnál, 1572. Zsámboki János ajánlása Don Juan de Austria számára. Az igen fényességes hercegnek, Don Juan de Austriának, 5. Károly fiának. Az ő legkegyelmesebb urának. Zsámboki János. Olyan nagy mindeneknek öröme. Valamennyien tapsoltak. Mit tegyek hát én, mint ember? Szomorkodjam. irigyeljem a hallatlan győzelmedet. Hallgassak. Ez távol, messze távol álljon tőlem, hiszen minden vágyam, Imám, könyörgésem, a kereszténység diadala és a szörnyű barbárság veresége forog. Amit tehát mások beszédek tömegével nyilvánítottak ki, s annyi ív és építmény tömkelege és nagyszerűsége szintúgy lépten nyomon tanúsít. Erre az útra kívánok lépni magam is, szívvel és akarattal. S először saját falaimon belül jelenítem meg az összes diadalt, amiként bizonyos barátok által rábeszéltettem, hogy mások is láthassák és olvashassák e gondolatokat, s bennük a közös hasznot és az én igyekezetemet. Ezen csekély munkácskával remélem nem sértek meg senkit sem, és hiszem, hogy fényességednek, nagyon kicsiny és ismeretlen, de nem hálátlan szolgája leszek. Ha ezt az eseményt, a mi elbeszélésünk révén is az utódok valamikor majd tiszteletben tartják. Ha majd a keresztény névre tátongó örvényt és annak veszedelbét teljesen megsemmisítitek. Úgy legyen. Akinek kegyelmébe ajánlom magam. Vienna... 1571, szeptember elején. Zsámboki János könyvéből, ugó favalidus költeménye. Ugyanazon győzelebről. E nép üvöltves bősz fenyegetve dult, Zort kardvasával fúriaként bomolt. S most legfőbb oltalmunk hatalma porba vetette kevé uralmát. Nem győz, nem ujjon senki gonosz soká. Szerény sikert ér el, s oda vész hamar. A szkíták példája igen erre tanít, s legyen intelem most. Önámító, kit kárhozatos remény vezet, s fakaszt vért rémületes dühe, hoz vészt hajó s jogarra. Lábak alá alapul ott a zsardok. E nagy hadáms e nagyszerű győzelem, s e békekorszak még ne túl az önhit ember észt. A mennyet, s hálaadást nehogy elfeledje, hanem köszöntse dallal az ég urát, ki int, s aként lesz majd a legüdvösebb minden. Tengertől, s baljelektől íme, meging a szilaj szelim már. DAL Mindez a győzelem, égi atyánk, ki a béke időket visszahozod, tied. Ím esdve adalunk, hisz e sok ragyogó diadaljel tégedet illet, urunk. Hadba te hívsz egyedül minket szkíták dühhe ellen, szét széttiporod, mi csalárd, egyzed erőnk. Védőnk a veszett török ím tovatűnik tűnik most e vizek terein. Porba bukik ki öl ártatlant tűzvassal, igával, s számtalan eszköze van írtani. Gyűlöl, emész, dúl. Azt soha sincs, aki mentse üdvözítő hatalom. Nére a nére iszek sokat dús vásznú hadigáják sereg el. Stombol bőszen, háborúval fegyegetve világunk. Hol kötik őt meg ugyan? Pápa imája tevés örök emlékű akarása, s már íme, társ, egyetért mind a velenceiekkel, s hosszú nyugalmat epedve összefog és kiegyez. Ausztria ifjú is harja vitéze, csak Adria árján küzdve arad diadalt? Még mire képes? Az éveiben gyarapodva, Jövendőn mély csodabűre merész. Sárba tiporja a népet, S neve, mint az atyáé, S mennyköveket vett ehős. S mind a jogos harag is, Melyel fölkelt az oroszlán, Rögtön erőre kapott. Annyi becses név, büszke vezér, Ami Krisztus urunkért Vaj, mibe vág bele még, míg ezer örvényen zsonszírteken át haditársként rontva előre rohan. Óvd meg ebékét Isten, s óvd e szilárd, e kemény, ám jóra törő szíveket, s hála adón dícsérjen a pompás prédahozója, mindeme nagyra becsült. Tengeri győzelmet arattak a törökök felett, Kiírtották a vízáról a rettegést, megtisztították az erőszaktól Trákia, a Peloponészosz, Dalmácia, a Jón és Epiroszi öböl partvidékeit. Biztonságosá tették Afrika szegélyét, Riustól és Andriustól, valamint a Hexamilius küszöptől lefelé egészen a Herkules-szorosig és az Atlantik gádeszig Megtörték az isztamboli flotta záróláncát, az egész keleti hajóhad öt óra alatt forgószél gyorsaságával megsebbisült. A földközi tenger mindkét partja engedelmes lett. A t levágták. Az égei szigetek előjáróit csaknem összes fiaikkal egyetemben szolgaság kötelére fűzték. Alig maradt túlélő, hogy megvigye a vész hírét Szelimnek. Október hó 9-én a gyors hadiszerencsének emlékezetül kiszabadítottak százezer foglyot, lekaszaboltak és rabulejtettek százezernyi ellenséget. Általában tönkretették a kártékony hajóhadat az 1571. keresztény esztendőben. Üdv az olvasónak. A Böthiai villámnak, Ausztriai Jádosnak, aki egészen a szélső gádeztól Böthia elkábításával egészen a végső kaspividékig félelemben tart ellenségeket, s a családságot írmagos túl kiírtja. A magasságos égi Triton ortalmában, a delfinek játékával az oroszlán roppant haragjával, a közelítő veszélytől való óvásával, most az antipodákat készülvén felkutatni, elefánton felkerekedett. Háromszoros jóslatával az isteneknek. Síremlék ének illessen némelyeket, mivel a felfogalkodott hűtlenség kísérője a boldogtalan fájdalomnak. A világ szégyene, a szkíták elefántokból tüstént nevetséges egerekké váltak, s itt lakoltak meg az ég által kirót vezeklésképpen. A TENGER MINDEN HATÓ URÁNAK Mit tud kezdeni a tengerekkel az északi sark, napsugárban csillogó hava, s a don folyó? Vajon nagyobb-e a kör az hívnél, a villám az apró láncsálnál, a nyíl a mennydörgésnél? Gyöngébe az igazságos ügy a nél? Vajon a harmad termékenysége, az éjség és nyugtalanság, a felhős és derült ég, nem a kettős hatalmú Janusztóvaló? Az ifjúság és aranykor hercegének. Szkíta, mi is viselünk fegyvert, s nem gyáva a szívünk. Dúlsz a halál, hogy minket gyors üldözve bezzen. Lásd, a vitéz erejét az az ügy, mi csigázzas emészti. Veszt a vezér, ha csalárd. S úgy kései már az imátság.